не рахуючи роботи реактивної артилерії. Настав довгожданий час розплати з гітлерівськими загарбниками. З 18-ї і 16-ї армії групи Норд за їхні злочини на Ленінградській, Новгородській, Псковській землях, за сотні тисяч ленінградців, які загинули голодною смертю, за спалені Петергов. Гатчину, Новгород і десятки і сотні міст і зрівняних із землею непокірних партизанських сіл зашибениці на майданах Пскова і Новгорода. Після артпідготовки з'єднання Другої ударної армії під командуванням генерал-лейтенанта Івана Івановича Фодюнінського швидко володіли траншеями на передньому краї оборони ворога і зав'язали бої за опорні пункти. Майже сорок хвилин противник приходив до тями і відбивався лише вогнем з автоматів, гвинтівок і кулеметів. Артилерія ж мовчала, була понівечена нещадним вогнем помсти фронтових і флотських радянських батарей. Протягом першої доби наступу Другої ударної армії Артилерія німців випустила снарядів і мін в 30 разів менше, ніж гармаші Ленградського фронту і Балтфлоту за годину артпідготовки раннього ранку 14 січня. Та й було у що і по чому бити снарядами важких калібрів? Німці побудували міцні оборонні споруди з бетону сталі і безліч дзотів. Наступ військ Лейнградського фронту на остаточний прорив блокади і розгром дивізій 18-ї армії розпочався. Начальник розвід відділу штабу Петро Петрович о 9-й ранку вже стояв біля досвідченого чергового оператора, котрий прослуховував хвилю, на якій у цій хвилини мала вийти в ефір група Кудрявого. Однак перша хвилина на одинадцяту минула, а позивний Галки не озвався. В ефір вийшов оператор центру. Та й після цього було мовчання. Радист розвідвідділу то слухав, то передавав, винувато позираючи на генерала. Невже Галка й справді експериментує з малими антенами, що його зовсім не чути? Невдоволено спитав генерал, не наче голос роздумував. Його ж попереджував і Андрій Савич навіть в останні хвилини перед вильотом. Так само і начальник радіозв'язку, додав радист-оператор, почувши докір генерала. Можливо, група ще не вся зібралась, і галка з'явиться на хвилі о 16 за розкладом. Можливо, погодився Петро Петрович. Але ви стежте кожної миті. Вони можуть викликати нас і в будь-яку годину на аварійній хвилі. Єсть, товаришу генерал, відповів начальник радіоузла. Так ми й діємо. У нас, Петра Петровичу, і муха не пролетить непочутою в ефірі. Якби було так, то ви, товаришу майор. Не виступали проти намірів радиста Галки довести потужність своїх радіосигналів у тилу противника до да дзищання мухи, невдоволено проказав генерал. Майор Зв'язківець розвів руками і, зітхнувши, мовив. У Галки ще школярство в голові, фантазує він. Уже під час свого сеансу о десятій, він зрозуміє свої прорахунки. І о 16-тій вийде в ефір. До радіовузла війшли полковник Іван Сергійович зі шрамом на щуці і молодцюватий майор Андрій Савич. Обидва козирнули. «Як кудрявий?» – неголосно запитав Андрій Савич у майора зв'язківці. «Мовчить». До командирів підійшов шифрувальник з папірцем. Генерал прочитав очима радіограму і сказав. «Оскар повідомляє, що німці ждуть удару від нашої 42-ї армії у напрямку Стрільної. У Гадщину до них прибув новий батальйон».